А сам же тисну ніж у жмені, аж пальці заклякли, Коцюбинський. Троянці сильно наступали і тиснули своїх врагів Котляревський. Свій своєму лиха не мислить, як побачить на сухому, то в болото тисне номис. Коли дошкуляє взуття, одяг, тощо, тоді наше класика і народне мовлення вживають її слова «мулити», іноді «муляти», «трудити», «душити», «давити». І червоні чоботи мулять, номес. «Щось мулює під коліном», – Ганна Барвінок. Старий дедалі все старів, горбатів, частіше жалівся, то те були то те трудить, пана Смирний. Комір душить, давить шию. словник з редакції Кримського. Отож, у фразі з сучасного художнього твору треба було написати «Мулять, муляють, гостроносі чоботи». Трапитися, статися, скоїтися – Зчинитися, учинитися. У сучасній художній літературі, а звідси в публіцистиці і діловій мові, дієслово «трапитись» має тенденцію поширюватись, переходячи за своєї значеннєві межі і поглинаючи інші дієслова. Кажуть і пишуть, наприклад, «Учора з моїм братом трапилася біда» попав на вулицю під автомашину. Хоч тут, куди більше підходять «сталась», «скоїлась», «зчинилась», «учинилась» біда. У нашій класичній літературі і живому народному мовленні дієслова «траплятися», «трапитися» стоять звичайно тоді, коли хочуть висловити дію неозначену в часі, коли щось відбувалося чи відбулося в дуже віддаленому часі. Наталці траплялись женихи Котляревські. Трапляється, часом тихенько заплаче Шевченко. На віку, як на довгій ниві, всього трапляється і кукіль, і пшениця. Прислів'я. Там, де якась подія, а на той якесь лихо відбулись не так давно, де вони мають виразніший щодо часу характер, Треба шукати інших підхожих слів. «Статися!» Жінка занедужила. «Не знаємо, що з нею сталося?» Пана Смирний. «Не так сталося, як гадалось?» Приповідка. «Скоїтися!» «Що там скоїлося вчора, ми живими? що Олександра прибігла до нас, мов не самовита?» Коцюбинський. «Зчинитися!» Тут гримнув залп, зчинилося таке, мов буря всіх крилом своїм торкнула. Тичина. Учинитися, скажіть мені, будь ласка, що тут учинилося? Та нас мирний. Улаштувати, залагодити, заладнати, поладнати, полагодити. Таку саму тенденцію поширюватись і поглинати інші слова виявляє дієслово «влаштувати», надто коли воно буває пов'язане в реченні з іменником «справа». «Коли влаштую всі справи, тоді і прийду додому». Дієслово «влаштувати» відповідає російському «устроїнні». Стефан Потоцький часто влаштовував урочисті бенкети і полюбання Тулуб. Заремба влаштував її з допомогою ковіньків в конторі депо. Донченко. А коли йдеться про справи, то краще користуватися дієсловами «залагодити». Мені байдуже, як він залагодить справу, Коцюбинський. Заладнати. Це треба заладнати, бо доки ви будете дурниці витівати, а я дивитися переклад Рильського. «Поладнати? Ну, звісно, щодо грошових справ, то ми з вами якось поладнаємо, коли я буду в Чернігові».